تبارک الذی برکات و علی حوزات نزل الفرقان کرا لے گله دې فرق قوم کې کتاب پمند حق او باطل کې علی عبدہی فخر البندوان نی لیکون دې در پارچ شیدا بند دلال العالمین نذیرہ د پاراد مخلوقات یو رور په الذي الله غزا ته له ملک السماواتي جدا ته اختیار کې بادشاہي د اسمانونو دا او ارضي دزم کې دا ولم يتخذ ولدا ني دي نيوله اولاد ولم يكن له مشته دي لالار شريكون نسادار او برخدار فلم الملك په بادشاهي او سلطنت کې وَخَلَقَ كُلَّ کلله شین پ دا کړړی د هریو ش فقط دره هو تره نندا کړړی ددي له پاندزه کولو سره ماش د ماشي مطابق اند نورې اولوخ مطابقتهښ نیول د مشرقانو مندونې سواده دغ الله نهالهتن نور مد نشی پیدا کوله د دا خدایان سشه واهم یخلقو نوځي پیدا کړشین ولا یملکون اختیار من دی واقدار ندې له انفسه نخلوزان نو لپاره د وررند زرر دخکولو ولا نفن او نه فائدې راوستو ولا یملکو نو د اختیار من موت ان د چاد مرګ والله حیار او نه دژوندون ولا نشوره او نه د دباره را پورته کولوقال الذي نه کفرو وای هغه کسان چې کافردي انها نهدډقرآن الله افق مګر دا درروغ دي دا دځان نه جو شو کتاب تهرااه چې دتيې غمبر دي ل دځان نه جو عليه او امداد کړه دې د سر علیه په دې باندې قوم اخرون قوم بل الله علیکم مخلق جدا خبرو کا فقد جاو دیشکراتل کړي دې ذل موزور ظلم تا دروغ تا وقالو او ایدا مشرکان اساطیر الاولین دا قران دروغ ده په خانونی دا کی دا په خانونی اک تا تبها چلی کلی دی پیغمبر لر یولکن کی اکتتباہا اور ماکولی اتراز کئی چلی پیغمبر لکلی نو پیغمبر خلی کلی شل کو لیکن زکوئی اکتتباہا لکلی دی لر دی پیغم اکتتباہا لکلی دی دلر یولکن کی کتباہا لہو کاتبن لیکلی دی دلر آ دلر یولکن کی فہی تم لا ندغل استیش یا لیہ قدبانی چلی رایات کی بېنداسونه چې دې په خپل لوري ځکه پیغمبر دې کله نشول کوله لسته لنشول کوله فحيتم لا له بدا ایم لا کولې شي پدوانه چې دې رايات کی بوکر تا واسیلا سحر مازی در کول ورته انزل له الذی رالې ګلې ده یعلم السر چې په هیګیا په ټو اس سماوات والارضی تاسمن نوز مکو کې انهو کان غفور الرحیم یقینا د الله د ډېر بښون کې او مهربان وقالو او ویل ونی مشرکان او ما له ها زر رسولی سدی دی لرا یا کل الطعام چې د طعام خوری روټی فری او د ګرزی په بازارونو کې لا لاونزېلی مالکن ې نشیره ناازلوله د ت فررشته پهکوونه ماه نزیرا چې شي د سره یارهوررکون کې او ولقاائل کنځون یا اوی نرا غورزی ارا غوررضې دیشي دتا او یی یا اوی نرا غورځې دیشي دته او تکونه لهو جنتون یا اولی دغه د پاره یو باغ اولی نشی کې ده د پاره باغ یا کون منها چې د خوراق کيده غينا وکال الذالم نوای ظالمان ان تتبعونا نېرو انت سو ایمهنانو الا رجل مسحورا مگر د یو سړی په چې پاغمانه جادو کړه شوی مسلمانانو ته یوازې بس یو سړی باندې سحر شوی تاسو ورپسې رواني الله وی انظر گو ری زمان محبوب کیفا دربو لکا الامثالا سرنگی بیانئی دا کافر تالا مثالنا کلا در تشائر وی کلا ساہر وی کلا لیونے وی فدوانو ندئی دمراہان شیدی فلا استطیعون سبیلا ندئی طاقتن لری واسن لری سیلاری برکت اللہ برکت والد حاضات انشاء کچری اغواری جعل لکا خیران و بگر رئی تار پار غرق دنیا کے من والک ددغن جنات باغنا تجریچ روان وی من تحتها الانحار لام داغن نهرنا ویجعل لکا قصورا و بگر رئی تار ربانگلی وستارا لگل دنیا تد باغن و بانگلو بطارنی اللہ ازا تدی قادر دادائی چکم بانگلو باغنی آدائی دین بہتر بندر کم دستا د لو مقصد بګلی زغونه بل کازبو د ساعتې بل چې د دررو نسبتونه کې قیاممتتهتناتهرک د منغالی من د هغه چا د کاره کازبه د ساعتې چ هغه نسبت کو قیمتته صی را وزون کې اداره کله چې دو دي لله داور من مکانین د د د سلو کالو من زمو دیونه نی باده له مالک دی سمعو لها نو وری دای جهنم لرا تغیوزن اواز د غسین وزفیرا او هری دن هری دی بلاسی دی کافر لپاره وسا ولقو منها کله ورغرل شی مین ها د یورنا مکانن ذیقن طغزه سختن کی ایدا ستن زوی لکم میخ چی په درګی ته ور مقرنين تدلشي داو هنالك صبورا و عليه بيداي پداه کې هلاکت نه را چرته موږ لري مرګ راش رب العالمين ورته لا تدلي يوم ما مغوالين من ذي صبورا واحدا هلاكتي او وبعي صورا كثيرا او عليه هلاكته ندر الله موږ تا من راکي پنه راکي قل و اي جما محبوب ذلك خيرن آیا دغا دی ام جنتو الخلد اللتیب یاک جنت دا مشگریح غا او عد المتقون چوا دیکر شرد پرزگاران سرا کانت لهم جزاءن ددا جنت دیر پارا پا علم دا اللہ کی جزان بدلا و مسویر آو زید ورطلو لهم دیر پارا فیہا پا دیکی ما آئے شاؤنا و چدی بیخ و خیف خالدینا میش بیدوی کانالا ربک وعدم مسئولا او دی داستا پر ربان وعدا مسئولا سوال کریشوی اللہ وعدہ کری سبای تاکوس کولیشو احشرہم پا کمرا چرا جمد کی بی وما او حاق چالرا یعبدون من دون اللہی جه دوی ورته کولو کول او سیوال الله نا ملائکی عيسى عليه السلام وزير الله سلام پیريان فَيَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَى دنديا او تا نېکان او تا دياو ته ووي انتم اغلنتم عبادي آیات او ګمران هان کړو دابن نیګام زما ها ولایچ داوي اي دياو اي نېکان له بیاو تا څو لېلو چې تاسو کول امهم ذل یا کدی گمراہانو څخه پخ پختل د سې لارې نه قالو نو بیا به وی ملایکی به وی یولیاب به وی الله پاکیت اعلی را ما کان یم لنا مدی مناسب موتا نتخر لا چونی سونوا من دونک الاوستان من اولیاء نور سو مدد ولا جمتاتهم لكن تا فائد ورکړې دي مشرکان او تا او باه همو دي مشرانو تا به رزق دي ورکړل او مرز دي ورکړل ته مت څېره غلي حتا نصل ذکر تردي چ هیر کړو دي قران هیر توحید هیر کړو ایمان وکانو کومو راودایو کوم تباکی دن کې فقد كذبوك ان لا و دي دوشک در او کو تاسو لراستاسو غم عبودانو تاسو خودارا لدئیلو جوینا اللہ در او جوینا اللہ در او جوینا مولا سجدی کوئی مولا نغرومن اختاؤ شکرانا و نغرانرا کوئی یا مورا مدد کوئی فاقض قذبوکن دوشک در او جنی کئی تاسو بما تقولونا تحغسو چې چتاسو بول چنا مددگاران بی فما تستطیعونا متاصو دوس انه لری سوار فنداړو لذا عذاب دختو نه جانونه ولا نصر او نه دیند او ميه ازلم هغه چاته ظلم کوی او شرک کوی من کو تاسو نه د سکو د عذابن کبیر عذاب الله بنا راکی و مار او نور علیجلی ممکهستان من د پیغمبرانو نه الا انه هم مگر یقینن دیچو لا یاکلون الطعام خام خرب دیچو ام رټی دی خورا هر ندی رټی پړه کبا نیادم و یمشون فل اسواق ای دیو غرغیدل په بازارونو کې تخرب دی خلقو دا دی وو ولي یې رټل غوي چې بازار کینو قتل کې غرغی چا ل وی بده سودا غلط مخر سوا مزل را شانې کړي لراشه مجھے اونچے تغار کی پٹ ناستی نا بل جمی مسکم جو کی چلا بدلنے کی خبر اسوک ویمشونا فل اسواق اللہ وئی گرزی حدیث کہ راوی نے علیہ السلام یوزل بازار تراو ہے تو دانے کی لاس و علم لطا سوچی ور لا دلوندی و داونی دا باران شه نو لطا سری تو چی شوری ریمن غشا فلیثمنا چاچ گڈی نو کو نہ بازار لنی تہا حضری وکم لیکي ویم مشو نا فلصواق او غرزی دل بدغام بیا په بازارونو کې وجعنا بعضکم غرذولي او موږ بعضی تاسو لبعضه په اړه بعضی فتنه غرذولي امتحان مالداري د فقير په اړه امتحان غرذولونو فقير د مال لار په څیر سوکي صحیح پیدا کړي سو کې حاکم او بر صاحب دا کریم سو کې ورته پیدا کوي الله ګوري رايسته کوي اتصبرون آ چې تاسو صبر کوئ او کنه وکا مربوک بسيره او دې راستا لیدونکي سره ګوري هر چا لا چې غریب په غریبای کې څه کوي ماندار په ماندارای کې څه کوي بیمار په بیمارای کې څه کوي صحیح په صحت کې څه کوي وقال الذين وآمنوا يكثن دارجا کلمه معنا دی ر امرازی چې غوی یریږي ناګه موږ د ملاقاتنا لولا ان ویل علی اولی مشیرا نازلولې ته موږ باندې او نرا یا اولی نیو موږ خپل رب لقد استكبروا فینفثون بیشک دای تکبر کړه د خپل نفسونو کې وا تعوۃ کذیرا او سرکشی کړه سرکش نویا یو مون ملائقته په کم رضبانې چې بهوي د ملای کې په وخت د کې یا پررض دقیمت لا بوشرائ یو میدن نورو خوش خبرنی په د رض مجرین دپاره مجرمانو قولونونه وای به ملای کې حجرممهجوه هرام دی په تاسو جننتمهجوه حرامکی شو یا حیجرم مجووره حرام دې زیره پتا سو محجورا بنکړشه وقدنا الا عاملو او کس کله مونږه هغه څه تاملو چې دای کوم عمل کړو من عمل د عملنا فجعلناهو غرذل مونږه اله را حبا امن سورا دعا دوزل شوي کافر د کفر ترکه عمل جک یا نقبلي د منذر وجي د خیر خیرات د قبلې دو لپاره ایمان شرط کې اصحاب الجنتي خواندان د جنت مرغری د جنت یوم ایدم پدارغدان خیر مستقرن بهتر بهی پاغزيد آرام کی وا احسن مقیلا او خاسته بهی پاغزيد مقیلا یمنده قیمونی کې د گرمی د خوب کې یا خیر مستقرن بهتر بهی مستقرن تزيدو سې دوکې احسن وی وی دی. دا دا و, و, کی و احسن مقيلا غير خائف توی تا هغه د آرام کې او د علماء وی مستقر بیتوی چې سره د خبرو تر د فعلا د خپل مرګو سره کېنیږي توی مستقر او مقیم لته وی چراشیو د خپل ديویان سره په هغه کې آرام حاصله د جنتی چې خپل مرګو سره کم مقام کې کېږي ادم ډیر خوي و احسن دکنی دی دیانو هر سره چکمیا که آرام کیاب مه خائف تئ و یوم تشقق السماوات بالغمام فکمرزبانی چوبج پیشمان نو توریا زی سرا ونزل الملائکه اورا نازلی بکلی شی ملائکی تنزیلا پرا نازل ال سرا الیوم یذنی الحق للرحمن دارشائی پدغرز باندې حق او ثابت اوید بادشاہ وکان یوم ان یرل کافرین ناصرا اودد غرض ته کافر وامن سختا و یوم یعبد یعلنی ته کمرزبانی چی چکبه لگی ظالمان علایدی تقتل الاسم عنین وخذ عن الملكی کیداس یقول عب یال تنی افسوس اتخذت مر رسول سبیلا چما نیله پیغمبر سراغ لارج یا ویلتا حی تباہیرا لیتنی حی افسوس لم اتخیج مانینی ولی فلانا خلیلا لانے پا دوست عیبانی ارناکارا خلق بیاد ہے یہ رچ فلانی سر خود مرگرشے وینے ہوئے لقد ابلن یونی ذکری بے شک گمراکڑی امزد قرآننا داوز جاانی پس داغینا چرا قرآن ما تراغلو ما ترارسیدلو وقال الشيطان ود شيطان للانسانيين طار الانسان خذولا شرمهم غنا دوت نده شرم اي وقال الرسول ذي دمانه رسول پیغمبر ته دنیا کی يا وقال الرسول او پیغمبر ته میدان قیامت کی يا ربي اعز ما رب ان قوم اتخذي یته نن قایم ولو هاذا القران دا قران مهجورا پر خدله شه قران پر خدوم مختلف درجي کافر ته د ملي پر ایمان پټو نه راځي د حق نه غوي وای سوچي تلاوت نه کینه دم ته سو درجه کی پرخه سوچي ته مانازام نه کوی نه دم ته در یو درجه کی پرخه سوچي ته فیصله نه کینه دم پرخه ده پر خدو درجات کی وکاذلک اللہ وی دارن اجالنا گردش لومہ لكل نبی اند هر یو پیغمبر ده طارا ادو ان دشمنان من المجرمین المجرماننا نو پیغمبرانو صبر کړو نو تم صبر دی دی کا وا وکفا دربکادین کافی دے رستہ تعالی الہ ار او کافی دے رستہ اندات قوم کے دتا فرستا د دشمنانو پر مقابله وَقَالَ الَّذِينَ وَائِهَا كَسَان كَفَرُوجِ كَافِرِي لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ قُلِ رَوْنِ لِبِلِ شُفَرِيْتِ غَنْبَرْ قُرْآنِ جُمْلَةً وَاہِدَةً فَيُعْزَ الْفَرَامِ کذاک اللہ ولی رالی گومغا دلر ادا تلغ لگ لینو سبت به فی عذق دید طارچ مزبوط کومن پریوان زرستا ورتناہ ترتیلا بیان ال دلر اطبانو ل سرا واضح ال دلر ترتیلا واضح ال سرا ولایات نہ کبھی مثلن اورات لن کئی دیتا تب پایو شوبهي سرا پيو تيرا سرا پيو د ويل سرا الاجينا کبل حق ببر مونږ راتل کو طالب الحق په کړه جواب سرا وا احسن تفسيرا پډر خيسته و وضاحت سرا الذین ها کا سامیو شرونا لوجهم یحشرون جراجم بکریشی په مخمخ طلوان نی إلا جهنم جهنم تا و را یک شرم مکانن دغه خلک ډیر بد تر دی پځې کی و عدل سبيلا او ډیر گمراهان دی لاره نا ولقد اتنا موسل بیشک ورکلونو نو نو صلی الله علیه و سلم تی کتاب وجعلنا معه او غر ظلم دا و سراخاه وردا او سلام وزیر هارون علیہ السلام اندادی فقلنا لا شيئا الى القوم الذين قوم ها که صامت کذبوا بیااتنا جيد دروغ نسبت کړي دې د دنیا آیات تا فدمرناهم تدمیرا محلا کلو منگاوی تذنیرا طحلا کول سرا وقوم منھم قوم د محمد السلام لمما كذب الرسل ہر کله چې دای د دروغو نسبت کړو پیغمبرانو ته اغرقناهم مغرقلو منگاوی وجانناهم لناسه آیا اگر زلی منگاوی د خلقو دتاره آیا یلی نشانا چې خلق ته برکه حاصله واتنہ و تیار کرجم انجلی الظالمین نپارا ظالمانو عذاباً علیم آذاب درناک او عادیان میں حلاک کریو و سمودہ و سمودیان و آسحاب الرس سے او مرگرید کوہی و آسحاب الرس بازی ویدی داد سمود... سمودیانو وکنو نیو او بازی ویدی عبل پیغمبرو اگر را لے واصابروا الصيو خواندان نکوي او قرونم بين ذلك كثيره او پورهي تمند دي کي ديري وکولن ورابنا له لمسان او ددي طول بيان کړي موږ غلره مثالنا وکولن تدبرنا تدبيرا او طول تبا كل متباقو سره ولقد تو بشکراتل کړي دي علي القريه التي م چې بارانڪ شو باراننا کاره फ ق آ د نهها چ د د وه بلکانو لارج نهشهه بلک چې دقی دسا دبار پر ت کنو ودار او کل چنی تع لائقیون کا م تا ل الله ه عامګر پټ को آیادا دے ہر پیغمبر آیادا دے کسبا صلی اللہ رسولہ چرالے جلے دے اللہ دے پیغمبر ان کا آداء یکینا شاندہ دے ان مخفف من المسقل زمیر شانی محضوف دے ان کا کادنی زیو دے لیو دلنا چڑھو لیو منگا ان د دے بادد دیخپلو معبودان و مددگارانونا لولا ان صبرنا علیہا نوې منگا مضبوط پدے باننی وصوفی علم نظر دے چپو بشی دی حینہ یرون العذابا کم وقت چوبوینی دے یذاب من ادولو سبیلا چسوک دے دیر خطا پلا رکیم ارائیت آیاتا قتلے من حق چالر اتخذ الہو چینی ولے دیخ پل مددگار ہواہو طبیعت و خواہش پل لرا افا انت تکون آلے ہی وکیلا آیا شبت پدبان زموار چی تب د دو د دیتا بیدارہی نبچ کی ہم تا سب آیا ګمان کے تو ان اکسر ہم چی کنن دیر دویی سمعون گنی قرآن اوری او یا یا په حق غني اكن نه کار له سوچ او فکر کوي ان هم ندي دوی الا کن انعام مگر پشاند زناور بل هم ازل سویلا بلکې ډېر خطا دي د غزاور نو په لار کی علم ترې لار ربک ته ګورین هغه کار د خپل رب قدرت دخپل خپل رب تا کیف امد ذلا سرنګ یوغت کړي وله شا که الله خوښ شو لجا لهو خاامخه ګرزوول ب دي لله ساکنن ولاړه میشا س مجاال نه شم سب یا ګرزولې د منګنور علیې پهدي سوریبانې دللي لا دديلو سقبزنا هو بیا را غونډومونږ د لري لنا د ځان طرفته <coughs> وهو الذي الله ذات جعل لكم الليل چِ ده ده پارشف لباسا چې غرذولې د تاسو د پاره شپه لباسن پردا د جامو پشان پرده د لګرذولې ونوم صُبَاتًا او خوږي غرذولې د ارام د بدنونو لپاره وجعل النهار او غرذولې د ورځ درا پورتکې دود پاره پدی کې خلق را پورتې شې د طلب معاش لپاره وهله د الله غذااتې هررسل رییاه چېرالیږي هواګانې بوشرن خوش خبري بوشرن دپه د خوش خبرې بین نه دي رحمتی مخې د خپلیمهروبان نهوانګلنا منی رالیگومونږ د بره طرف نمانته هوه او بپ کوون کې نه بهی بلله تمتن چې جودی کومونږ پاغې سرراغ کلې مړوچ وَنَسْقِیهُ اوس کو مونږه دغوب ولر مېما د هغه چې انا خلقنا چې پیدا کړی دی مونږه نام ان جناور وانا سیه که سیراو خلق ډېر ولقد سرفناهو <coughs> دا ذمیر یا دې ما یا قران ته ولقد سرفناهو دیشک یقینن غرذولی دی مونږه دغوب بینهم پمند دی کې یا ولقد بیشکا بار بار بیان کڑے دے دا قرآن بینہم پمند دوی کی لیزک کرو دے دا پارچ نہیں نسیحت قبل کی فعبا اکثر انناسی نو انکار کڑے د ډیر دی دا خلقونا اللہ کفورا مگر د کفر نو انکار نکی ولو شیناک زمگ خوش لباسنا نخام خامنگ برالی گلے فی کل قریت نزیرا فہر یو کلی کی نذیر آیر ورکم کے خدا سمون کل نبوت مو تر قیامت عام کو فلا تدع الکافرین تو تابیداری مکود کافر او وجاہدہم او جہاد کدوی سربہی پد قران مانی جہادن کبیر جہاد نی قران بیانول د شرک او د باطن فرست ردت اللہ جہاد کبیر وجاهدهم به او جهاد ک تدوی سره په قران باندې جهادن کبیر اجاهد لوی وهو الذي الله غزاد تے مرجل بحرینی یوزیر وانکڑی دی دو دریا غنا هذا عزبن دا خږي عبری فراتن تند ماتوی دا مالگینی اوجاج او ترخی تروی وجعل بينهما برزخا گرزولید الله پمند دی دوارو کې برزخن پردا وهجر المحجورا وهجر المحجورا او بن بن کړي شه چې دی دیوبل سره ګډی کینا وهو الذي الله ذاته خلق من الماء چې پیدا کړي دے دوه بون بشرن بن آدم فجالهو نو گرزولید دے نسبا نسب والا وشهرا اوس خرغنی والا وكان ربک قدیر او د ستا قدرت لرون کے پاصبانې چې خوی شي بدونونه مندون لل الله عبت کوی دئی مندون الله سواده من الله نما دا وچا لان ف اوهم چې فیده نشي ررسول دویته ولا درروم او ضرر نشي دف کوی د دونا وکانل کافررو او د کافر حال رب ربی په مقابلی د خپل ربکی زرا اندات کوم کې د شیطان مدد کوي د شیطان یو مانیداو وکالل کافر او د کافر علی ربه مخالب د رب زهیرا اندات کوم کې د شیطان نه ازهیرا علماء کلی علامه صاوی وای ته جلالین شریف شرحه لا نا وای زهیرا په معنا د کافر او د کافر على ربه زهيرا تخفل ربانه ذليل ورسوا ندوسي عزت نشتا انا مانم سيد نل كافر او دي كافر على ربه على ربه چیمداد کونکے دے د شیطان مدد کئی دے شیطان یو مانے داؤ الکافر او دے کافر علا ربی ہی مخالب دخبل رب زہیرہ امداد کونکے دے شیطان او زہیرہ علماء لکلی اللہ مسحابی وئی تا جلالین شریف شرحہ ناو وئی زہیرہ پمانا دست پکوے وکانا الکافر او دے کافر علا ربه زهيرا خپل ربانه ذليل او رسوا ده د سي عزت نشتا اده مان هم سيد زهير په معنا د شارع وکانه الكافر او ده کافر علا ربه خپل رب ده زهيرا شاگرد جون کې الله ته شاکړه او ده شيطان مرګرته او هکړه ومرسلنا کاونه رالي ګله مونږ تعالی را الا مبشر و مگر زیری ور کا ان کے اور ور کا ان کے قل ور توایا ماصلکم زن غانم تاسن علیہ پدی بیان القران او پتبلیغ من اجرن سمجھ ذری من شاء مگر داو چاچو خخشی تخید دا چا چ خو خشی ا ایتاخذدا چونی سی ربی خپل رو رب ته سبیل الا راہ وتوکل علی الحی الذی زان اس بار پ جوندی ہغ لا یموت چه باغوان فنا عمر بن العزی و سبحه بهمدیه او پاکی بیان نو سرت صفات الی الله نا وکفا به یا کافره د الله بس د الله دی جنوب عبادیه تو گناونو دخلوب نگانو خبیر خبردار الی حغ الله خلق السماوات والارض چپی داکری یس مانو ناوز مکا او ما بینهما او کم چ کمند دی دوالو کی فی سته ایام ان پشپ غرزو کی سمست عل العرش بیا برا برشه د پارش د خپل شان مناسب الرحمن, الرحمن و رحمان نے فسأل به نو سوالو ک بهید د رحمان مخبیرا چې دې د خبردار یو مانې داوا فسأل به سوالو ک انسانا بهید د رحمانا خبیرا چې دې د خبردار یامن دعوا فسأل به الرحمن و رحمان نے فسأل به فسأل به نو سوالک به ددی اللہ بارک خبیر اد خبر لرونکنا یسو کی صفاتونو په دین پوی فسأل به تاسو کبیح ددی رحمان بارک خبیر اد خبر لرونکنا د لرونکنا وإذا عقل لهم كل جول شذويتا دي مشرکان توجودول الرحمانی سجدو کای رحمان تا قالو ویدی ومر رحمان رحمان سوگ دے منہ پی جنو انس جدو آیا سجدو کو منگلما ها چاتتا مرونا چتو حکم کے منتا وزادهم نثورا او زیات ای دیلر دا حکم نورم نفردی تبارک <تضحك> اللذی برکت والا حضات تے جالف اسمائی برو جن چی پی داکڑی دی پاسمان کی برو جن لوی ستوری یا برو جن لوی محلات و جالف یاو پی داکڑی دا پدی کسی راجن دیوا و قمرم منیر آس پگمئی رناک ان کی و هو اللذی اللہ حضات تے جال اللیل و النہار چی گرزو لدشپا و رز خلفتن یو بلپ سیرات لن کی لمن ذاغ چار پار آ را د چہ یرا دل ری یی ذکر ہا لا چنس یہد یا اراد دل ری د شکر ادا کولو دنے مت نوں اللہ و عباد الرحمن الذین بن نگان درحمان ہا کسان یمشون علل ارضی چتے گرزی پزمکوان نے ہاولن پاج زیسرا ہاج د تکبر زندگی نے تیری وإذا خاطبهم الجاهلون او کله چی خبره ترې کیدې سره نه قالو سلاما نو دای د سلامتی ا کوي چې کی جنگ او شر او فساد ني والذینا اداب النگان درحمان بادشاہ کسان ني يبيتونا چشفی شو ګره کوي لربهم د خپل رب لپاره سجدن سجدہ کوي کی وی وقیاما ولا ربی والذين ادى حق سان يقولون شوائدي ربنا اعزمنا ربا ايسرف عنا واذى من عذاب جهنم عذاب جهنم ان عذابها يكن عذاب دي جهنم كان غراما ده هميشه يوماندا يا كان غراما دتاوان ده هلاکت انها يكنن دا, ان دا جهنم صاۃ مستقررا دیر بد دے زید سارے دود و مقام او دیر بد دے زید او سیدو یا انها صاۃ یقینا دا جہنم صاۃ دیر بد مستقررا زید لغو یسارے دود پاراد نہ فرما و مقام او زید دک دیر کی دود پاراد کافرو کسو کول لګی راز لاڑو نو ډیر نا کار او کسو پکیمیشت آتی کی انہوں ڈیرنا کارا دے والذین آودا بندگان درحمان بادشاہ کسانی اذا انفقو کلچدئی مال لگئی لم یسرفو مدعی زیادہ نکے اسراف ستوئی تفسیر روح مانی کیوئی یعنی دا اللہ پناہ فرمانی کین لگئی دا اسراف نکے یعنی دا اللہ پناہ فرمانی کین لگئی ولم یقتروو او دئی کمین کئی اندال اللہ و تابدارین مال بندینا وکانا بین ذالک قواما او دئی تمند دیکی قواما برابر والذین اعضا بن نظام رحمان بادشاہ کسانی لا یدعون چنرابلی ماللہ سرداللہ نیلہ آخر معبود و مددگار بل و لا یقتلون نفس اللتی او مقتل ایدائی نفسا حرم اللہو جلا دغه جل حرام کړي الا بل حق مگر په قانوني شرعي باندې ولا يذمون او اي جنا نه کوي وميه فال ذالک او چار چوکو دا كار يل قسام له اوبو مي سزا د خپل ګناه يلقا اوبو سزا د خپل ګناه له العذاب د چنب كري د کارا ذات يوم القيامه پر د وَيَخْلُدُ مِشْبَهِ رِفِعَایَ کِ مُحَانَا سپکړ شي جدیله مُحَانَا مُذِلّ کړي شي إِلَّا مَن تَابَ مَغْرَا سُوکِ تَوْبَ ای سَوَامَنَو إِيمَانَ رَاوَډَ وَعَمِلَ أَمَلَن صَالِحَ نَو مَلِکړَ مَن نِیکَ فَوْلَایَ کَرَا کَسَان يُبَدِّلُ اللّٰهُ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِم بدل بکی اللہ گناہنی بی حسنات ونیو کو وانی بدل کے براوری اللہ سیئی آتی ہن تضید گناہنی بی حسنات میکئی وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ کے او مہربان ومن تابارہ چاشت و بیستا وعمل صالحا عملو کنیک فانہن یکنن یتوبی للہی پر جو تیرا گردی اللہ تمتاوہ پر آگرد دو سرام واللہی ناو بن نگاند رحمان بارشاہ کا سانگنی لائش حدو نظیور گنے مانا گانے وردی لائش حدو نظیور یو مانے دعویٰ دید دروغ گواہین کئی لائش حدو نظیور دید دروغ گواہین کئی یا لائش حدو نظیور بے حاضری گناد مجلس کا <Ceque> اللّٰه يَشْهُدُ نُور وَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ أَعْلَجَ تِرِيغِ دَيْتَ بِنَاهِ مُتَبَرْدَاعِ دَسُ حَضْرُ وَعَنِي مَرُّ كِرَامَامَتِ رِيغِ دَيْتَن أَلاَ تَوْجُ نُكَاي وَالَّذِينَ عَادَ حَكَ سَانِي دَغِ كِرِي يَا رَبِّهِم كَلَچِ دَولَ نَصِيحَت وَرْ كُولِ شِ پَاعَتُ نِخْتَلَرَ لَم يَسُرُوا والذين دعواك سابقا يقولون چه عیدی ربنا اي زمراوا احب لنا وبخيهم تنزاعنا زمين بديعنا وزرياتنا وذول لازمنا قره اعين يحوالد سترغو بعض ديان وچراكي چه مسترجو پيخي شي دين پکي وجعلنا ادره من للمتقين دتارد پرزغارا دا نو امام مشران من اېد پاره د جن مشرام کې چې مونږ ته سيختداد کړي کسان چې راوي ذکر فن يجزاون الغرفات بدلته باور کړی شي نه ته باندې دماسوبرو په سبق د هغه چې دوی صبر او ويلقهم فيها عاطش کله بشید ویلیا په دې کې تهیته مبارکې او سلام او سلامنا یا دمانه علماو کړي ويلقو فيها دا تلقیت مانا دا دو دعا غصی تفسیر روح المانی کی ویلقعون فیها دعا غانب قید ویل رفعی جنت کی فرشتی تحییتا تحییتا یعنی پا اگد جن دن سرا و سلام آو پا سلامتی آسر با فتنونا خالدین فیامی شویدن پا دیکی حسنت مستقرن دیرخده غیب مستقرن غیب وَمَقَامًا أَوْ زَيَّدَ بِرَكِيزِ ما وَمَا يَعْبُدُ كُمْ رَبِّي ۖ لَا تَعْبُدُوا ما عَذَابَ رَجْمٍ قُلْ وَمَا يَعْبُدُ كُمْ رَبِّي ۖ لَا تَعْبُدُوا كَيْ رَجْمٍ تَسُوءَ عَذَابَ دَرَكُهُ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ كَذَلِكَ أَصْلَحُ اللَّهُ لَكُمْ فسوف تاسو سایه کېنی لزاما زردي شي ودا عذاب تاسو سره